פרק ה. זכור, אדוני, מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. יתומים היינו ואין אב, אמותנו כאלמנות. מימינו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבואו. נרדפנו, יגענו, ולא הונח לנו. מצרים נתנו אשור לשבוע לחם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו. עבדים מה שלווינו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. עורינו כתנור נכמרו, מפני זלעפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, פני זקנים. לא נחדרו, בחורים תכון נשאו, ונערים בעץ כשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת משוש לבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו, כי חטאנו. על זה הידווה לבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ששמם, שועלים היא לחובו. אתה, אדוני, לעולם תשב, כסאך לדור ודורו. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? השיבנו, אדוני, אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. עד כאן מגילת איכה